بسم الله الرحمن الرحیم حکم د حدیث مشهور سره نو مصنف رحم الله او المشهور الاصطلاحی و غیر الاصطلاحی هغه مشهور اصطلاحی چې د محدثین په اصطلاح کې د تمشهور شوي او اغیر اصطلاحی لا یوسف بکونه صحیحن د دې وصف نشي کېره پکی دو د دې تر جدا سعید یا غیر سعید ابتدان لکن بعد البحث پس د تعالی شو طلب او بحث نا ایت وینو دا خبره سرګندیږي انه من هو الصحي و من هو الحسن چې پدی مشهور الاصلاي غير الاصلاي کې بعضي صحيح وي بعض حسن وي ومنه الضعيف ومنه المودوع ايدن کله پکې موذو حديث وي لکه تاسو پر نور چې نوحات وينې مل عبد الشہیب لو لم يخف العالم يعشي و الى اصل له اثر بنياد نيشت لكن ان صح المشهور الاصلاي کچری صحیح ثابت شي مشهور اصطلاحی فتکون له نوې بد د فارامیزاتن جداواله ترجحه یا ترجهو للعزیز والغریب چدی تبر ترجیح ورکی په عزیز او غریب باندې رسول عزیز او غریب را روان ده او پاک بلکی موي هغه کې موي خلک دي کې را روان درسي وايو کنه اشهر المصنفات فيه مشهور تساني دي بارک اسی وي المراد بالمصنفات في الحديث المشهورا هي الاحديث المشهوره على الالسنا وليست المشهوره اصطلاحا استلاحا مشهور نویو پا جبو مشعور دی لینهو لم یول فی الولماؤ کتبا فی جمل حادیث المشعورت استلاحا ندن اکلی علماؤ کتابونا پا جموال دا حادیث مشعور استلاحا کی او دیدغی مصنفاتونا المقاسد الحسنہ فيما اشتهر على الالسنا الامام سحاوي چې د خپل زمانه لوی محدث ده او کشف الخفاء ومذيل الباس فيما اشتهر اشتهر من الحديث على السان الناس د امام اجلوني کتاب ده او تميز الطيب من الخبيث بی ما يدور على السنن عل الناس من الحديث لابن دبيغ الشيباني رحمه الله المطلب الثاني العزيز حديث العزيز څه تعریف د حدیث عزیز دادې وی لغه دا صفته مشبابه ده د عز یا عزنا په کسر سره دا پا مانا دا او آو دا ندر را دی چی بھی، کم وی یا دا عزا یا عزو نده پا فتح سره نو پا مانا قویا او آو دا وشتد در را او شی مضبوط شي و سمی بی ذالک دی حدیث عزیز تا عزیز نمزکه خود لی شوی اما لقلت وجودی هی یدی وجود کم نی و ندرتی او دا سی برا نا دیر غونته ده یا وای مالکوته به مجیئه من طریق اخر یادی تعزیز زکوی د وجود قوت د دینه په سبب دراتلود دی په یو بل تاریخم دا حدیث راغله استلاها حدیث عزیز دی ته وای الله یقل رواته عن اثنین چکم بنی راویان د دې د دوونه فی جميع طبقات السند پټولو طبقات د سند کې شرحه تعریف سدا یعنی الله یوجزا چې نو یو بشمو ده په او طبقات د طبقات د سند نه کم راویان د دوونه اماین وجد فی بازه طبقات السندی او کومون دشی په بازه طبقات ذ سنت کی ذریه ډیر فلا یضر ندا zarar نور کوي پشر د دی چې دا باقی وی ولو طبقه واحده فیها اسنار اگر که کطبقه یو کې دوی په ټولو کې دری درې دي درو نه ډېر دي ځکه عبرت عقل طبقه لار دې د طبقاتو د سندنا تاسو یې د حکومتې علمي حديث کې په عقل سکیږي فیصله کوي هاغه تعریف هو راجح دا تعریف غره دې راجه کما حرره والحافظ ابن حجر لك څنګه دالیکل د حافظ ابن حجر باز علماء وی ان العزیز هو روایت ویسنه او ثلاثه فلم يفصلوها للمشهور فلم يفصلوها للمشهور ندی جداوال ندی کړه د دې د حدیث مشهور نه په باز سو ورکه مثال د حدیث عزیز بسی مارووا شخان من حدی س رضی رزی الله ان وال من هدي س ببي رضی ری الله ان رسول الله ص الله عليه والی وسلم قال لا من هدو کوم تاسو کېو ش مو من نهشي کې د حاکونه حبيلی تردي شمز ډیر محبوب دتا من والیدي هی ولې د د د والی دی ونهې جمعین او د خلکو ټولونه و هو ننس عن قطه ده وبدلهزیز نه صحب ورووا هو قطه د شوبه ووسید ورووا هو نبددولهزی اسملی نوړی یا بدوارس ورو هو انکلی جمع نه دا د هغې مشهور د مصنفات و نفدی کسې وی لم یصنف العلماء مصنفات ندی لیکري علماء او مصنفات چه خاص دي د حدیث عزیز بارکه و ظاهر و ظاهر عدد عن ذلك لقلتي ه دا عزیز حدیث کم دي و لعدم حصول فائده المهمه من تلك المصنفات ایسدا سے اهم فائده نہ حاصل نو علم چې کتاب لیکي خو سه फायदा باندې مخې ډوي په دویانو وي په خپل منس کې لیک ساده پر روان یې